Дев'ять. Коли я прибув додому, то телефон миготів м'якою блакиттю. Не знаючи, що робити, я натиснув кнопку «Оператор». В кубі матеріалізувалась вродлива юна дівчина. «Оператори Джеферсона, чим може допомогти?» «Так. Що означає, коли куб миготить блакитним?» «А? Що означає, коли телефон... Ви серйозно?» Такі речі почали мене втомлювати. «Це довга історія. З усією повагою я не знаю». Коли він миготить, блакитним ви маєте зв'язатися з оператором. Ну, то і тому я і подзвонив вам. Ні, не мені. Справжньому операторові. Натисніть 9, потім натисніть 0. Я зробив, як сказали, і на екрані з'явилася стара відьма. Оператор. Говорить Вільям Мандела. 301-52-574-3975. Я мав вас набрати. Однаковенько. Вона вийшла з поля зору і щось натиснула. «Вам телефонували 605-19-556-2027». Я записав номер на паперці біля телефону. «А де це?» Одну хвилинку. Південна Дакота». «Дякую. Але я не знав нікого з Південної Дакоти. Літня жінка приємного вигляду відповіла на мій дзвінок». «Я вас слухаю». «В мене пропущений дзвінок з вашого номеру. Я...» «А, сержанте Мандела. Одну хвилинку». На екрані з'явилася поперечна лінія паузи, на яку я дивився дві хвилини чи більше. Потім у фокусі з'явилася голова. Мері Гей. «Віліме, яку по часу витратила, аби тебе відшукати?» «Кицю, і я теж. Що ти робиш в Південній Дакоті?» «Батьки мої тут живуть, в маленькій комуні. Ось чому я так довго до екрану йшла». Вона показала обидві брудні руки. «Картоплю копала». «Але коли я перевірив, згідно записів, згідно реєстру в таксоні... Обоє твоїх батьків померли. Ні, вони просто переміщені. Знаєш, щодо переміщених? Нові імена, нові життя. Мені кузина підказала. Ясно. То як твої справи? Подобається сільське життя? Це одна з причин, чому я хотіла до тебе дозвонитися. Вілі, мені нудно. Це все дуже кльово і корисно для здоров'я, та я хочу учворити щось розбещене і безпутнє. То до кого ж мені ще звернутися? Ти мені лестиш. Забрати тебе о восьмій. Вона глянула на годинник біля екрану. «Ні, цього давай гарненько виспимося, бо мені ще й картоплю докопати треба. Знайди мене в реакторпорті Еліс Айленд, завтра вранці о 10 -ій. Скажімо, біля табло Трансворлд». «Домовились. Куди квітки брати?» «Сам обирай». Вона знизала плечима. «Лондон придається достатньо безпутнім?» «Звучить непогано. Першим класом?» «Яким же ще? Я забронюю для нас каюту на одному з дирижаблів». «Добре, по-декаденськи. Наскільки днів мені пакуватися?» «По дорозі все купимо. Ніяких пузатих валіз, лише набитий гаманець». «Чудово», – посміхнулася вона. «Завтра о десятій». Домовилась. «Е, Мерігей, в тебе зброя є?» «Все настільки погано?» «Тут біля Вашингтона так». «Ну є. Тато має щось над каміном. Підозрюю, що це ще з таксу налишилося. «Будемо сподіватися, що не знадобляться». Вілі, ти ж знаєш, що це для декору. Я навіть туріанці не здатна вбити». «Звісно». Ми секунду дивились один на одного. «Значить, завтра о десятій». «Правильно. Кохаю тебе». «Ой». Вона захихотіла і відключилася. Щось забагато думок раптом з'явилося в голові. Я взяв для нас два квитки на навколосвітній рейс дирижаблів. Необмежена кількість зупинок, якщо продовжувати рухатись на схід. Дві години мені знадобилося, аби дістатися Еліс Автокебом і Монорейкою. Трохи зарані, але ж там Мері Гей. Вона говорила з дівчиною за стійкою і не бачила, як я наблизився. Шати її привертали серйозну увагу. «Тісний костюм з пластику з узором з рук. Від зміни кута вашого погляду різні стратегічні руки робилися прозорими. Тіло було вкрите рум'яною сонячною засмагою. Я не міг розібратися у почуттях, які мене вхурделило, простий і чесний сором чи щось складніше. Я поспішно став позаду неї і прошепотів «Як нам вбити три години?» Вона обернулася, коротко мене обійняла, подякувала дівчині за стійкою і, узявши мою руку, повела нас по тротуару. «Ага, і куди це ми прямо?» «Не питайте, сержанте, просто йдіть за мною». Скориставшись обходом, ми перейшли на східний бік. «Ти хочеш щось з'їсти чи випити?» – запитала вона безневинно. Я глянув на неї оцінюючим поглядом і уточнив. «А ще які варіанти?» Мерігей весело захихотіла. Найближчі перехожі вирічились. Секундочку, ось. Ми зістрибнули в коридор з написом «Кімнати відпочинку». Вона простягнула мені ключ. Клятий пластиковий одяг тримався на статичній електриці. Так як в кімнаті не було нічого, крім величезного ліжка з водяним матрасом, то я ледь шию собі не зламав від здивування. Але швидко прийшов у норму. Ми лежали на животі, дивлячись крізь однобічно прозоре вікно на перехожих, що поспішали. Мерігей передала мені косяк. «Віліме, ти вже застосував ту штуку?» «Яку штуку?» Волину. Пістолет. Раз лише, коли пристрелював у магазині перед передбанням. «Ти правда вважаєш, що можеш навести його на когось і проробити дірку?» Я повільно видихнув дим і повернув самокрутку. Я не думав про це взагалі-то, поки ми не поговорили вчора. «І що?» «Я... я не знаю насправді. Єдиний раз, коли я вбивав, то лише на Алефі під гіпнотичним навіюванням. Але не думаю, що це турбуватиме мене. Ну, не настільки. Якщо тільки людина спробує мене вбити перше... «А чому мало б?» «Життя, – мовила вона жалібно. – «Життя – це...» «Життя – це кубка клітин, які тусуються разом заради спільної мети. Якщо ця спільна мета хоче дістати мене...» «Ой, Вільяме, ти кортесової заспівав?» Через кортеса ми лишились живі. «Не всі, – відрубала вона. Я перевернувся на спину і почав вивчати кахлі на стелі. Вона задумливо вводила пальцями мені по грудях, розвозячи подушечками краплі поту. «Мені шкода, Вільяме. Я думаю, ми обоє намагаємося призвичаєтись. Все нормально. У будь-якому випадку ти права. Говорили ми довгенько. Єдине велике місце, в якому побувала Мері відколи закінчилися публічні заходи, було Сіу Фоллс. Приїздили вони туди групою з батьками і охоронцем з комуни. За її словами, це було схоже на Вашингтон на мінімалках. Ті ж проблеми, але не настільки гострі. Ми не пройшли повз проблеми, що нас турбували. Насилля, висока вартість про життя, забагато людей усюди. Я хотів додати і одностатеву спрямованість, але Потер перервали мене, пояснивши, що я просто не сприймаю соціальну динаміку, яка стала причиною цього. Єдина причина, по якій її теж це турбує – та, що багато симпатичних чоловіків виведено з обігу. Але що нам видавалося неправильним, то це той факт, що все навколо здавалося трохи погіршилося, або у найкращому випадку лишилося таким самим. Передбачалося, що за 22 роки хоч щось у повсякденному житті помітно покращиться. Її батько вдовольнявся поясненням, що у всьому винна війна. Будь-кого, хто демонстрував хоч проблиск обдарованості, забривали до ДСООН, а найкраще підпадали під акт призову еліти, стаючи гарматним м'ясом. З ним було важко не погодитись. В минулому війни часто пришвидшували соціальні реформи, технологічний поступ і навіть сприяли культурному зростанню. Але саме ця, здавалося, була спеціально розпочата, аби жодних з цих позитивних факторів не створювати. Найкращі досягнення, які були здійснені в кінці ХХ століття, такі як тахіонна бомба і військові кораблі з довжиною 2 кілометри, є лише цікавим продовженням досліджень, з'явилися завдяки результату синергії, грошей і вже існуючих інженерних набутків. Соціальна реформа? Юридично світ опинився у воєнному стані. Щодо мистецтва я не впевнений, що відрізняю погане від хорошого. Але ж митці якимось чином мають відбивати особливості поточного моменту. Образотворче мистецтво і скульптура були сповнені тортур і похмуру. Кіно здавалося статичним і полишеним сюжету, у музиці домінували ностальгічні відгуки ранніх форм. Архітектура головним чином була зайнята тим, аби створити для всіх людей дах над головою. Література була, дідько, майже незрозумілою. Було схоже, що більшість населення проводила час у спробах нагріти владу, намагаючись намутити трохи додаткових кілокалорій і не піддати життя занадто великій небезпеці. В минулому населення воюючої країни постійно контактувало з війною. Газети будуть сповнені зведеннями, ветерани повертатимуться з фронту, іноді фронт може проходити прямо через місто, загарбники крокуватимуть головною вулицею чи бомби свистітимуть у тінічному повітрі але завжди або відчуття роботи на перемогу або відстрочення поразки. Вороги були помітними, пропаганда робила їх монстрами, яких можна осягнути, яких можна ненавидіти. Але ця ворог був цікавим, ледь зрозумілим організмом, більш підходящим для коміксів, аніж для нічних жахіт. Головним ефектом війни на внутрішньому фронті була економіка. Відсутність емоцій, більше податків, але й більше робочих місць. Через 22 роки від початку повернулося лише 27 ветеранів, не досить навіть для пристойного параду. Найважливішим фактом, що стосувався воєнного стану для більшості населення, було те, що в разі його раптового закінчення економіка планети сколапсує. Ми наблизилися до дирижабля на маленькому гвинтовому літакові, що урівняв траєкторії, і пристикувався з боку. Адміністратор узяв наш багаж, а ми перед тим як увійти, лишили зброю у скарбника. Майже всі пасажири стояли на прогулянковій палубі, вдивляючись на Мангеттен, що стелився на горизонті. Дивно було видиво. Через безвітряний день нижні будинки до 30-40-х поверхів були укутані смогом, і здавалося, місто було побудоване у хмарах у грузовому фронті. Ми трохи повдивлялися, а потім зайшли всередину поснідати. Страва була невибагливою та елегантно поданою. Теляче філе, трохи овочів, вино. На десерт сир, фрукти та ще вино і ніякого порпання з талонами на харчі, бо закон про раціони мав проласку щодо харчування в дорозі чи на інтерконтинентальному транспорті. Ці папірці просто не вимагалися. За три ледачі комфортні дні ми перетнули Атлантику. Коли ми покидали планету, дирижаблі були ще новиною, але тепер вони разом з деякими іншими явищами обернулися на одні з найвидатніших ризикованих фінансових оборудок кінця ХХ століття. Компанія, що їх будувала, придбала трохи списаної ядерної зброї. Одна жменя збройного плутонію триматиме цілий флот у повітрі роками. Раз запустили, і більш не спускали. Літаючі готелі, які обслуговувались і постачались регулярними шатлами, були останніми слідами розкоші в у світі. Де 9 мільярдів людей мали що їсти, але майже ніхто не мав їжі вдосталь. Лондон з повітря справляв не таке гнітюче враження, як Нью-Йорк-Сіті. Повітря було чистим, навіть з огляду на те, що темза виявилася отруєною. Ми спакували наші бебихи, задекларували зброю і сіли на майданчику для вертикального злету, розташованому на маківці лондонського гілтону. Орундувавши трицикла із мапами в руках, гайнули по Ріджит Стріт, міркуючи про вечерю в статечному кафе Роял. Трицикли це невеличкі броньовані транспорти, що були оснащені гіроскопами, аби уникнути перекидання. Здавалося, що такі заходи були вже занадто для тих районів Лондона, які ми минали, проте я підозрював, що є там і кутки, подібні до вашингтонських. Марігєї замовила лосося, а я тарілку марінованої дичини. Обидві дуже смачні і запаморочливо дорогі. Спочатку мене дещо накрило розмірами кімнати, її плюшем, дзеркалами, позолотою і глибокою тишею, не дивлячись на те, що з десяток столів було зайнято. Ми розмовляли пошепки, аж поки допетрило, що це все дарма. «За кавою я поцікавився у дівчини, що там з її батьками». «Та звичайна історія, як на тепер», – відповіла вона. «Батько вплутався у оборудки з цими талонами. Він дістав їх десь на чорному ринку, але виявилося, що талони підроблені. Це коштувало йому роботи, йому світила в'язниця, але в очікування суду його злапили людолови». «Людолови?» «Атож, всі кому не тримають таких. Вони мають постачати надійні робочі руки для роботи на полях, руки людей, що не мають права на пільгу». Людей, що не покинуть ремонент і не втечуть геть, коли прикрутить. Тож майже усі отримують достатню допомоги, аби вижити. Усі, хто не в гівняних державних списках. Тож він дриманув ще до суду. Це був вибір між життям в комуні, непростим таки, і переходом на пайку після вкалування протягом декількох років на тюремній фермі. Вела далі Маріґій. Колишні засуджені не мають права на офіційне простовлаштування. Їм довелося позбутися квартири, яку вони внесли під заставу. Влада і так простягнула б по неї руки, як тільки батько опинився б у буцегарні. Отже, батькам запропонували нові документи, переїзд до комуни, хатинку і шмат землі. Вони пристали. А що отримали ті людолови? Нічого, скоріш за все. Комуна має їх талони, їм дозволено мати власні гроші, хоч про які копійки б йшлося. А що станеться, якщо їх злапають? А нічого, гісінько, посміхнулася дівчина. Комуни дають половину продукції країни, бо ж насправді є іншою стороною влади. Я впевнена, що СІБІ Ай достеменно знає, де вони є. Батько бурчить, мовляв, це просто такий собі варіант ув'язнення. Що за дивна система. Так чи інакше, але це дозволяє обробляти землю. Вона не символічний сантиметр відштовхнула від себе пусту тарілку з під десерту. Та й харчуються батьки краще за більшість громадян. Навіть краще, ніж коли жили в місті. Ма знає сотні рецептів курчати з картоплею. Після вечері ми відвідали музичне шоу. «Готель» презентував нам квитки на культурний переклад старої рок-опери «Волосся». В програмі пояснювалося, що вони взяли деякі вільності з оригінальної хореографії, бо в ті часи на сцені не дозволялося справжнє злягання. Музика була приємно давньоформатною, але ніхто з нас обох не був досить старим, аби заторчати і дозволити ностальгії затуманити нам погляд. Але менше з тим, дійство приносило значно більш задоволення, а деякі фізичні вправи були досить таки заохочувальними. Наступного ранку прокинулося пізно. Ми з почуттям виконаного обов'язку подивилися на зміну караулу в Букінгемському палаці, пройшлися по британському музею, скуштували фіш-н-чипс, зганяли до стартфорду на Ейвені, встигли до старого віку. Олдвік – це некомерційний театр на тисячу місць у районі Ватерлоу, Лондон, Англія. Він був заснований у 1818 році як Королівський Кобурський театр а в 1833 році перейменований на Королівський театр Вікторії. На незрозумілу п'єсу про божевільного короля і не потрапляли в жодну халепу аж до останнього перед відбуттям до Лісабону дня. Було близько другої ночі, коли ми сунули на своїх трициклах по майже безлюдному проїзду. Як повернули за рік, то побачили банду хлопців, які когось духопелили. Я зачепив бордюр і зістрибнув з машини, вистріливши з свого дробу пістолета поверх голів. Вони молотили дівчину, це було звалтування. Майже всі розбіглися, але один дістав пістолет з пальто, і я його встрелив. Пам'ятаю, що намагався прицілитися в руку. Постріл втрапив в плече, відірвавши руку і те, що було половиною грудини. Хлопака відлетів на два метри до стіни і помер ще до того, як впав на землю. Інші втікали, та один стрельнув в мене з маленького пістолета. Я довгенько витрічався на його спроби мене вбити, аж поки до мене дійшло, що треба вистрілити у відповідь. Стрелив гарно вищі голови, і противник кинувся в алею, зникаючи. Дівчина непевними очами роздивлялася навкруги і помітила розірване тіло галтівника. Потім зірвалася на ноги і, як була оголеною нижче пояса, втікла лементуючи. Я знав, що мав її зупинити, але не міг ні слова вимовити, ані ногу відірвати від тротуару. Трахнули двері три цикла. Маріґєї опинилася біля мене. «Що ста?» – вона схлипнула, побачивши мертве тіло. «Що, -що він зробив?» Я лише тупо стояв на місці. Певно, що за останні два роки я бачив достатньо смертей, але це було інше. Нічого благородного не було у тому, коли тебе чавить на смерть від збою в електроніці, або у виходу з ладу твій костюм, заморожуючи тебе на камінь, або померти від пострілу незрозумілого ворога. В таких випадках смерть виглядала природньою. Але не назви звивісті в гузенькій вуличці старомодного Лондону, не від того, що намагаєшся забрати те, що більшість людей віддають добровільно. Нам треба забиратися звідси. Мерігей потягнула мене за руку. Вони ж тобі мізки зітруть. Вона мала рацію. Я повернувся, роблячи один крок, і впав на бетон. На нозі, що зрадила мені з маленької рани, вибулькувала яскрава червона руда. Мерігей відірвала від блузки пасмо, почавши бинтувати. Пам'ятаю, подумав, що рана замала для шоку. Але у вухах почало дзвеніти, голова закрутилася, в очах почервоніло. Перед тим, як повернути в несвідомість, у вухах почувся звук сирени. На щастя, поліція підібрала дівчину, що бігла вулицею за пару кварталів. Вони приємняли наші версії, зануривши обох у гіпноз. Службовці випустили мене з серйозним застереженням віддати захист закону до рук професійних захисників закону. І я хотів геть позбутися міста. З заплічником простувати через ліс, аби в голові все стало на своє місця. Того ж бажалося і Мері Але ми вирішили трохи підготуватися і дізналися, що в передмісті все сильно гірше, ніж в середмісті. Ферми фактично були озброєними таборами, територію між ними контролювали племінні банди, що виживали за рахунок блискавичних набігів на села і ферми, вбиваючи і грабуючи за лічені хвилини, зникаючи у лісі до того, як прибуде підкріплення. Незважаючи на це, британці називали свій острів найцивілізованішою країною Європи. Згідно з чуток про стан справ у Франції, Іспанії та Німеччині, особливо Німеччині, вони, скоріш за все, були праві. Ми поговорили з Марігей і вирішили скоротити нашу подорож, повернувшись назад до Сполучених Штатів. Повернутися до туру можна буде після того, як ми акліматизуємося до 21-го століття. Просто забагато за кордоні, як для однієї дози. Дережаблова компанія повернула нам більшість коштів, і звичним суборбітальним рейсом ми повернулися до МІВ. На великій висоті в мене сіпала ногу, незважаючи на майже повне одужання. Прогрес за останні два десятки років у лікуванні кульових поранень був значний. Чимало практики. Ми розділилися у Елісі. Переваги сільського життя, за її словами, були переконливі. Я вирішив доєднатися до коханої десь за тиждень та повернувся у Вашингтон.